قرآن محترم آردن کو دمولان آل یا کتلیس سید دار دور ای تفسیر قرآن چپو مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو ورچیں کی شیر دار دید ملاودو پتواساتری اشعادی تود سنت کیسر اندسیدیز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دیمین چوک جانگی وررسواب پاکوائیدر انوارسیر نمبر زیر بما پااسکن تمتعملون ک تااسعمللك وآ خونه و غ نور م جونا چ شودي لأمر الله فسلي دلا تا إما ي عذب يا بعضبر کدي تا وإما يتوب عليهلييم او يابوب قبل كدي والله خد پاقاليم پودي حقييم خاون دهمدي داغدي صحبي كرامون. حلال ابن امیآ قاب ابن مالک امرار ابن ربیع رضی اللہ عنہم دادری صحاب اکرامو دی شش و پنچ پراتو پینزوش پکوکی چیره لڑشو کلنشو والی منافقین و پدگر سلو ای بیجی منگت داوزر و ما ته داوزر و نبیل سلام ویزر دی رخلا دی و دا سلام اشورا کل چیره غزر پیشکو کرشتیالو وایو لڑشو کنن نزو نو no. منافقین مرعلقي وای اې لړشه سره دروغ باندې پيش کړه بل خلک ته اجازه ورکړي ادوا ولغوالي ندي رست شي لږه را دي پکړې ری تیرې شي آخر د دوه صحابه کرام مقتلو مراره ابن ربيعه رضی الله عنه او حلال ابن امیہ او کام ابن مالک رضی الله عنه رست په لړو چې دې کله رسول نبی صلی الله علیه ته نو نبی علیہ السلام و تو ای کابا والی وی ایر جی رشتی آو ایما که دروغ ایمنو اللہ با تاسو خبر کی نزی رشتی آلو ایما نبی علیہ السلام و تک درشتی آو ای وی جیسی پاتیشو نن سبا ایم کول مینن زمان صور لی را سروان نن بیورسو اما او چلکی پاتیشو اما اب ازتاسو راو ای نبی علیہ السلام و ایزا صدقت تا رشتی آو ایزا باسو ذرعانه ما به چرالم لركلني او برتاپو سوچي لوکو ما خود دغه سرښتيو منافقين او تو یې سره یا دروغ بد ویلو آسان خبره دا ټول من باندې پینې شو او پیش کوله منګ اورالو نه ایمه راک راتلو چې ز بیازمه د الله پیغمبر تا وایم کې راوزر رات او ميره پیخفه بش به بیا مته پوزو کې دای زما ما په شان بی او بلک سان نورم شته دي ما د باشتک شو ا وبي مریشتيال به او ما مریشتيال وی بس رالو را چکور ترالو سروزه پس دغه کومراغه دا الله ترفنا نبی رسول الله وکي بایکات داستاسو دبیبیانو دا وی نه ها بیاوال کی دا وای چې بایکات ملګرولې صاحب وکرا موګه غو پرې خو دا او اې څه خبر نه کول راست وی ان پس بیا د ه کومراغه کې ورته بیبیانو د کور ترولې او خو بی بیان کور ته و بلیگو وایما وی چې زه خو خهما له کومه ته تکلیف ځان نخله پخله کولم ودغه نور د چیندا کمزور دي نو خیر د نور چې سدين عقب پرېدو عسره پخله پخله به چې کم نه نه را لکې ناغي ته نبی له سلام الله علیه جاتور کو چې واده اخلي پخله د خلق نه وبلس نه یي غبیټه ده دا ارجت ریدې کا ابن مالک رضی الله عنه د تفسیر واکه او مختصر وایو لاران او یې چې موږ به جماعت ترالو له صحابهونو ملاته غژنکه او ملګرو نبی له سلام الله علیه ما غژنکه او او چې کله ما نبی له سلام الله علیه تنقتل دی ما تباغ قتل او چې کله ما به تو کو تنموخه به وی دا روز شپې تیری دیلې ویني هات خبر وې دې کې ځيار روز ګرځیدمه په لار کې او یو خطر هغه د شم نه باچا خطر علیګل دی ا په کې نکلو زمون د پته لګی دل چې تاسو سره خپل پیغمبر تاسو نه خپښوي دي عملګرو به یکاټ کول دي نو تدنته که راشه او تاسو به ډېر ارزاج یې محمد الله درکو او تاسو قدر احترام وکئ وای ما چا اقته کوته نه وینم هیڅ خپشم جړال چې ګور د دشمنان اسلام نن زمونږ نه تمکې تدنته راشه وی کورته علامه خاط خوچو کمن کور مته کو نور ته وایو او مسواجو ای پره وتم د غمنه په بیا دې کګاونیانو حضرت قطادر ځنانو د ترزیو وی هغه دېوال باندې غو تا مغر باندې سلام علیکم وی هغه موږ ګونکا به ما وته چې ته پوینې چې زر پیغمبر مرګرومه او تاسو غ ربا صلا پیغمبر کوپیېې ما ته نور څه وی را کوجه مې باظ هم را ستر دې وا کېدو وی پدې کې اورا دې تیرېدلې او دا کشمکشو خبکان بروست روز, روز تیوا که دو و یا ورازی دو دکول پا کتبان ناس دمه او یا تیز ربتار سده پر یو از سور او را روان ده او ایماتو چه اب شرکاب اب زیر واخله زیر واخل, واخل, واخل به چه خالایو جستاس توبه الله قبولک مکم را و یا خوشعالینمه زر اغله کمی سور که زیرک او دخپل ترزینمه د کمیسر سرهاوته ته نو چې داغ انچه شوي وید که چې ما ته مجلې نه بهوي ته راغلو زر راغله مې ساح به کرام دی غ نور مراغلی دي و دی ک نه بی سلا سلام میلا شو و ما چې ضور ستاسوه طرف نه خبره حکم دی که د اللاره طرف نه و چې د اللاره طرف نه هوکم دی ستاسو باې وک م راغ چې ته به ستاسو ما شو وسهاح کرامه سره هغې سره اسلام کلام اور دیر خوش آلی و نبی علیہ و و. او ديره خوشاله ويما ته نبي عليه السلام فرمایل چې کابه تابانه په عمر کې د خفقان نه د ټوله نور وسه مرغله او د خوشاله نه د خوشاله روز در باندې مرغله ويما باندې خفقان روز هغه په ټوله مر کې چې ماته کلمل کې غسان د شنب بچا خطره لګل او زممنه امیت پیدا شو چې ترش هم بساد دقدر نو دغه غم ټوله روز په ما باندې پومر کې دارا غل اید خوشعاله رضا ما باند در آقل را چه زیر آقی او در منگا توبه قبوله شو دا صحابه اکرامو یقی در در بس در عمل نمونه مجسمه وی چه کل حکم بر آقی فارن فاقی باند بیعمل کرو خود در غلطی آقی در نو بیلی چه خدا منگ نبای کار دوش در اولو شو ولی منگا بدر کنی شامه شو فاخد کنی شامه شو پیغمبر سره مونږه سخت نه لري کړی مونږه پیغمبر سره صحبت ملګری نه یو او مونږه هغه ته نه ځینې یو نه بس غلطی دی چې هداشي او هغه ته به نه غی اقرار وکړو دیونه چې رمانه ملګرو داسې چلو به یکاډو کو داول دي کې سبق دار اشاره دارا چې کله وتنظیم ملګری غلطو کې به یکاډو بدکوای شلوونه مته کوای او متارکت بد کوای اين قتار د دوسته بهته کوي چې پته ورته وولي چې سوال بیا داشینه کوي او دا باغ نه و چې ما ته مر قربانه هاشم رضا خوا سمره کار میکره د عملګرني پیدا کړی دیو زمون به یکاټ شو اما سره داشینه نه تنظیمي غلطه چې اوج نه بس اغه نه و به تنظیم یو پرګرام دی دا نه دا زمونږ د تنظیمي لري نو خپلګل خو لوکلی زمونږ خپل د خپل نه مهاله د بلبل د بلبل اگر زن درسنری خود د تنظیمي درسته د تمن ملګر توي تاسو بدهي تنظیمي درس حاضر کوي او که تاسو نه کوي ناراضي نسته تاسو په درسونو باندې زمونږ اس کار نشته اوس تاسو انفرادي او لوکل دی د تنظیمی درسوي د تملګر راضي د تمل مان راضي د مشران راضي د نو جوانان راضي آ شیخ القرآن د مشر خبره حضر شیخ القرآن د پنځ یاو کس والله راغلی وي زما پروګرام د را زما پروګراام راې ختم دی غې ته څوکله پس دتهه د پنور ته چې تا دلته کوې لم کله دی او درس کړی دی ویللس کالوش تهده په مخریوک ختم دی کلی تا قم کل و او په ا خلاص سره د ویل الله بهدل اجر در کوي او ختم نه بلسووک بوه تا زماه تنظیم کارکل دیلس کالته راغلی دی مرک ته تاچ کوی زماه تنظیم کارو او د خ کتاب د اللهبد د آج درکې ماثر دنی شته دا دماار تنظیم کار نه ل کو اصل خبره داه تنظیمی پروګرام هغې ک به ساخته غواړی او هغې به شامل د واړی او چې تنظیمی درس کې پروګامم کې او شامل نه زمونږ ملګر نهويقی ځان درسی ځانې پروګرای تن ل ب کوي زمونږ د اه ملګره سره رابط او ضبط چې هغه زمونږه تنظیمی درس او پرورام غې تزییرری کوي هغه زکه او صحابه کرام د کې سبق چکم کوم نه مونږ ته دارا کو چا الله یا کسان چې غیر وسه کوم د الله یا وله سزا ورکي یا به الله توبه قبول ک ولا خدای پاک او کارونه مارونه د دې ارکی کار زماشتي د دې کوم راغلي ناس ردی کارونه دی داسه बेरोजगार نه دی د چا دکانداري کې دا ازه میداریدم دکاندار دا. ځان دا خپل دکان بنکړې سام تر غرمې کړې دی او په ستې دي درس لور کړې او زمیدار خپل زمیدارۍ تر گرمی مسابقه نه کړل دا هغه پرې خله دلته راغله لري او درس کې ناشته عامل مانا دغي کارونه دي هغه پرې خو دې دلته راغله دي او په دې در شامل شوې دي دا د دا دا ار دانې دا کومه هغه داګنه نووسګار دي دا وزن وسګارو د خپل کارونو نه او دې تبکینو او دې تبراز ایم ایتوب علیہم ول علی علیمن حکیم والذین کسان اتخذو چې جو کل د مدن جماته سررارن دپاره تکلی پر کولو د پا قصستان وکوفراً او د پا د مثوطیا د کفر وتفريق او د پار د ج بین المؤمننا په منځه منو کې وسادن او م چې دلی من دپار د چا حرب الله چې خلاب کو د الله ورسو او د پغمبر دغه من او کما کای قسمونه بکې دي ان ارادنا کیرادنا زمونګه الا الحسن مگر د نیک نیته مگر د نیکه زموږ غزلته د نیکه تالبو اعظم خو نه هغه دا ایت دا چې بارک راغلو چې ته ابو عامر فاسق وی اول ابو عامر نبیه ابو عامر فاسق شو دا هغه سره وو چې دایسایو آدې سایه نه یو لوی پیرو درو خلک راټلو د نوی بیعت کو کله چې نبی له سلام او مدینه ته تشریف راولو نو د تسری ملاقات وشو آدې پسې سید باندي وو نبی له سلام او ته وي چې تر کم دین او د کوم مسلې پر چار کې تېیب کې نو هغه دین ممر وړ لري دین ابراهيمي دیوته وینا تا په دین ابراهیمی کې بدعت پیدا کړی نبی رسول الله وفرمایل لاس پرته دعا کو دواله کچره ما په دین ابراهیمی کې بدعت او بی دینی پیدا کړی نو خدای هغه او شرمئ او تبو بربادي الله په تنهایی کې او شرمئ نو دو دعا لاس پرته کو دعا وشوله عادت یې وځه مخالف شو څه مخالب شو او بیا د جنگ بدر په مکه کنا فتې مکه وشواله مكافته نه دیو تخته ده دل شام تا دا د او بیا چې کړه د اوحدو قراقله نه د اوحد په مکه باندې بیا د کاف ایران مرسته او داغي ملګرتیا چې کم نه نکړو وا داغي نرستو چې کنا اځه تبو کراغه او د جهاد مو قراغلم اوه ټکو داغه په موکه باندې او تختې دو جنگ بادر در چې کله د لړنو ال تکي شام کې پنا واغښتا اوه چې کله راغې نه پاره کې بیا کفار ملګرتیا وکړه داغه مرست استه وکړه پاره کې د راغې او انصار ته مخامون شو د وخت په موکه په ورغه تاسو دا زمما ملګری نه انصار نه زمونږ ساري مغه ته رخصه فاصله که تاسو زمونږه ملګری ته خلاف ته به دي نه تعهد له دو شامت له له او پاغه ځکه وو د هغه زنه یو وخت رولګ منافقینو ته مدینې ته چې تاسو یو جمعه دغه کې جوړ کئ د مسجد قبانه یو شلګه تقریبا هغه یو جمعه د جوړو او جمعه جوړکه او وصلې پکې کیږي ځان برابر وکاي منګم درشو کسان مدرسو په دی باندې به حمله کو په صحابو باندې دی او جمعه چې کله جوړ کپا کې وصلې کې دی او په دغه موکه کې نبی عليه الصلاه والسلام jihad د غزې تبوک ته تاته د منافقین راغلل نبی عليه الصلاه والسلام ته منګ جمعه جوړ کړه د تاسې لګراله کې درکات نفل تاسوکونو برکتی وشي د خبيشي نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خپاتانه وا الی مغیب کنو اغه زوست تبوک ته او اکه واپس د اغه ل رازم نجومات ته بدل شه نک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نو واپس راته دا ایتونه راغله دا ایتونه راغله چې دا جماعت نری دا اموجی د zarar دی و دغه ته لر نشي الله په خبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام دسته تیار او اغه زته اولی گل پسې او اګه سنت عزغلن او ثلته رولا او اغه زيروان کو پاغي ځباندي ډيران جوړه کیدا جمعات نه لري د مسجد زرار ده د جمعات دا پسن کی جمعات جوړ شو د مسجد قبام مقابله کی او اغه جمعات چې کمنه غیر وان کو د دېو جن مسجد زرار اغه ته وي چې دېو جمعات مقابله کی بل جمعات جوړ شي چې به دا جمعات چې خور ته یې رسنت مساله ده لټکل په لګیدل نه ده او را شيمونږ ته مقابله کې بل جوړو نه پهې کې به د چپیاته د ب داته پرچار کوو داې تم چې د زرا و دا د مات نهوي که چ داسې چې اوځ کې جمماتې او خلک به ډیر شي محله په ډیرر شي را ط په کې نه شي نو هغې سره آخوا جمعما سوک جوړي د دیېره پااره چې زیایره مونږ جمعما جوړو ملګو ته به ندې شي خلکو ته به ست شي خیر دی اغ م چې د زران که ګنګنه جمات نه سو جوړ نه جوړي د زمکې وررکئ. <کس> دا لوی قربانیدان خو مجد زرار عقته چې د مقابله د جمعه ته او جمعه جوړ شي چې دا, دا ته توحید او سنت ته او دا غه خلق زی دا غه ډېر خلک جمع کیږي را او تلال کې بل جماعت جوړو چې دا غه خلک مله شي دا کې مجد مسجد زرارو دا ابو عامر فاسکو بیا چې دا یو یوازې کې د کنه اخلاق کول او دیوال پر آپرو اپر ته مردار شه تا نه تنهای تن کې بیا مور شه هغه پیغمبر د خو بیا دغه واللہو یشدو اللہ گواده این نوم چی بیشک دیل کازی بور خمخا درو جندی لا تقم مدرگا فیه و دی جماعت کی ابدا ایس کلا لمزجدون خمخا جماعتا اصف سا چه بعد چیوه دی حالت تقوی و فرزگاره بانده من اول یوم داول دا رسینا مجد قبای دی احاق و زیات لایک دی انتقوم فی چې تو گی پاگید کی اگی منزو کی په خټره پدی جماعت کې رجال اندای سړي یو چې خو خي ايات په هرو چې ځان پاکي کاله شداه ترغه نبی له سلام الله عليه صحابه کرام ته وي تاسو داسې صفات خو دې تاسو کې خو چې الله تاسو صفاتو کو وي حضور زمانه نور صدقه خو مونږ چا دسکو او د سمعتو کو نبی اور پس استنجاب یې وسو کو وي خا خا بلکله تاسو الله په دې باندې صفات کړې دا تاسو کې هغه خو دې मतलब دای چوده سمات روکه او, او به ملاویګی نستهنجاو کدم کوم دام یو او داسخون تر یو چا دسمات نه او دسمات آداب دی پناستوان نه او دسمات بیا پناستوان نه پډړه باندې دانره چې ته د کورنه یا باړې کې او دسمات کې په اردوغاخ وینېولې او, او یو فقلي یو پلاس کې اونې خبرونه اچې ته دې اسلام علیکم جمعه ته زم ما ادیفا با لبیکای دیخوا براوانی انا سلام بلا پکیل اجید داوا چیئی حالا کسان گئی پلانییا ادا آجومات باروانی خدا والیا اخو او دسمات پناست بانده را او پا در بانده او پا یو طرف بانده او بیازان برابر که اوزا ها تو چکم دن اجیبات بس کارکڑیو نا اللہوی لا تقوم فیه رجالن يحبون آیا توحر والله خدای پاک يحب المتوحرین واقعی ځان پاکونکي او قران ناخبری دغه ناخبرین افمن اسسس ایا اسوکا چې آباد کړی دی بنیا نه هو چې خدای د ایردا غیب بنیا نه هو آباد د غیالات تقوا فرزګاره باندې افمن اسسس اف آبادی د هغه چې کی خوده رابنیا نه هو آباد د غیالات من الله طرف د الله نا ورزوانین او پرزامن دے سرا خیرن غردا ام من اسسا کن آچا چی خدا بنیا لو اباد داغی غلا شفا جروفین پا غال دی اوکن دی حارین چی پریواتون کدی پاگی سرا فنها را پاسو بغردی کدی بیه پا دی سرا فی جهنم پاور دا جهنم کی سمت لبا دی عمل بنیا دی خیره اگد شکو پل لی شرکیاتی بدعاتی گم دا او بلی آقا پا توحید سنت بانکلک دی دار برابر دی اینا والله خود ای پاک لاید القوم الظالمین توفیق نور که قوم ظالم تا لایزالو همیشه بی بنیانهم اللذی ابادر دی آقا بناو چه جوڑک بتن بطن شک فی قلوب ایم پزنو ندی که الا انت قطعا مگر دا چه تکری تکری بشی قلوب ایم زنو ندی اخلاص پکی نی نوزونو بی تکری تکری شاق ازی بروان راروان شد واللاخذ پاک علیم ودی حکیم هاون د یک ماده بشارت دی زور کی مومنان تا ان الله اشترى بیشک الله اغستری د مومنانونه انفسهم نفسونه دغی و اموالهم مالونه دغی به ان لهم الجنه زکدیر بار جنت دی اعداد غلیله تلخبی چې صحابه کرام راغلو نبی صلی الله علیه و سلم لا مکه کې نه پاوله پیرا ليله العقباء یو غوندې وسپکه غونتی 14 هاجان سیبانو پتلو راتلو سره هغه کومنه ناموارشه ويرل نو په هغه نبی عليه الصلاه والسلام سره صحابه کرام ینه د مدینې نه کسان د اتلو الته یوزي شو ناول کې شپک کسانو دو. بیا دولت کسان چې په دیمه پیرا او په دریمه پیرا چې کومنه بیا دوا ویا شو زنانه پکی وی نو نبی عليه الصلاه والسلام د یو تاثراله نو ډیره بخښي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دلرشم نبیه تاسو به زما افاظت حفاظت او ااو افاظت یې حفاظت تاسو کوو لکه څنګه چې د خپل معصومانو کو او د خپل وړو چې کم دی نه کو بیا ورته حقوق مونته بیان کا وی حقوق هغه د دې چې د الله توحید هغه باندې کلک شي زما اتباع وکوي نو یې دا غو تاسو چې می زمنګ وسو نو الله پاک د ترولګو چې تاسو له الله جنت مقر کړی اسما له بدن ورکی الله بدل جنت درت یو قاتلون جهاد بکې په سبيل الله ودنده الله کې فقتلون نوجب دي کافرن ويقتلون اودي بمجلشي وعدن عليه دا ودر په الله حقن رشتني فتورات په تورات کې ول او په انجیل کې ول قران او په قران کې اجزه تجارت کې قانون یو بل رصیدوالي الک رصید راک چې تر وادین نونتختي ندرس الله مالا بدن و مالا راکن ندرس رسيد والي ندرس در جنت يو حقا في التورات دعوات رشتنه پا تورات کی دوام والانجل کی و دعوات پا انجل در سر دا والقرآن دعوات در سر پا قرآن کیم دا ومن اوفا آسوك جي پرواليو کی باعده پوادو خلبان دي من الله طرف دا اللان فستب شروع نزیر دوالی ببیکم اللذی فا آغا بای باندی بایاتم بیهی چی تاسو کل دا پاگی سرا وزالک او دا هو الفوز و دا کام یا بیلو یرا اتایبونا وزدیکی د مومنان چې نه نصیفتو ذکر کول اتایبونا تو بایست انکی بای العابدونا عبادت کونکی بای الحامدونا سناوی انکی بای السائح و نار و جدار الراكعون ركوكوان كي باي السايدون سيدكوان كي باي الاميرون حكم كي باي بالمعروف فنكسر والناهون منكوان كي باي عن المنكرية دقنانا والحافظون ساتون كي باي لحدود الله پول دالالرا ودالالالا پول داغي ساتون كي باي دعوال صفاتو دعو مؤمن كري وبشر المؤمنين عذر والكام ومؤمنانو ما کان ل نوبیین نلی شان دی پیغمبر غمبر واللهځنا د آ کسانو آمنو چې ما بنانددي استاافرو چې بخهغاړی لیل مشرقی نه د پا د مشرکانو ولا کانوګ چې هغې اولی قربا خاون د خپل وئ من بعد ما پس دغ نه ته باید نه لم چې خکارهشيدي تا اندم چې ب شدي سحابجهیم خاونده نردو زختې پهته توول کې چې خ مې پهکو مناسب نلې چې بخنو بخنه غوښته شي و ما کان استغفارو نو پیدا شو چې خدای ابراهيم عليه السلام فلر اغلې چې غوښته وي ابراهيم عليه السلام نو جواب و ما کان استغفارو انا بخنه غوښته ای ابراهيم عليه السلام له به د پالا د پلا خپل الا عن ماعده مگر د وجید اغه و دین او وعدها ایا چې کر وافل ارح خپل سارا الپلاس اره وا د کلوه چ طالب خنه غالم فلما پسر کلا ت بیان لاو چه په تو لگی دا کتا اناو چه بش کدی عدو ل الله ای دشمن دا الله دی کلا چه کفر باند مول شاغا تبر امین نویزر شدغینه بل شدغینه بخنه ولا غخته کو چه جنده وو وی بخنه بدله غالم ساع استغفر لک شرت مریم کی باراش طالب بخنه غاړم نو کلی چې پکوه فرماله شو تا بار امینو نو ش د غینه ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام له واه خام خالصو حليم صبرنا کو او ما كان الله او نه د الله نه يسلا چې بلا رقي قام بعد اذ پس د غینه هداهم چې هدايت ور کړی دیتا بعد پس کلام حذف دی بعدل بيان يعني پس ته بیان بيان ته وشي دی پوشي او بيان روري نبیلارش ایز حدا هم کرچی حدیتی دیتا کلی دین فطرت حدیتی فطرت حتی تردی پوری یو بین الام چخکارکی دیتا ما آغسو یتقون چی دی زان بچ کی پاقی باندی دیتا آغا اللہ اصباب دا بچکول اوخی چی دا اللہ توحید دے اتبار پیغمبر دا آغیبان پونشن اللہ گمراہ کی ان الله بشك الله بكل شيء پار فارس باندې pore ان الله بشك الله له ذا قبضه پیدا کی اسوک ملکی و معلکم انه يستعد فعل من دون الله سواد الله نامین ولیل سوګ دوس ولہ نسویر ان سوکم دادی لقد تعب الله یقینا ربانه کرد الله علی النبي پیغمبر باندې و المهاجرین مهاجرین باندې و الذين <اللزینا> كسان اتبعوا كتاب الدار پیغمبرو فی ساعت لوثرتی پاوس اخواقی من بعد ما پس داغینا قاعده نزه و یزیغو چ کاګه شوی قلوب فريق منهم زنا به ویډل پدی کی ثم تاب علیهم بیا مربی نو کله پدی اذتبوک هغه ته جيش الاسرا وای خان سخوا سختاګه او صدا څو وخت کې صحابه کرامو په پیغمبر اتبا کمن دی کوله الله ایما ته مهرباني وکړه الله قرآن وی لقد تعل الله على النبي والمهاجرين والانصار پیغمبر سره مهاجرين انصار صحابه یاد کړو چې الله به مهرباني کړې دا چې الله به مهرباني کوي نغم بیا قابل د معافې نه دی نغم چې کوم نه نغنه بنو نقصان بیا دا شي چې عامه تعذی اس کله علی پیغمبر تعبیر در دا در دیو جن حدیث کرا زی حب الانصاری من الايمان حب الانصاری من الايمان محبتو او د صحابه کرام سره دا نه خدای ایمان ده در سره دا, دا, دا نه خدای ایمان انصار سره مين کول صحابه سره مين کول دا نه خدای ایمان ده زک الله و ثم تابع بیا مير باندې او الله پاغه بیا مې ربانو کال لا په ډټول باندې <تصفح> الله ولنه چې کمونه کلا کړو او ولنه چې کمونه هغه ول کله او د صحابه سره دښمنی کوله دا نه خه د منافقت ځکه په حدیث کې وایي آیاتو المنافقي وین نه خه د منافقته بغض الانصاري د بغضو د انصار سره دی دا بغض د انصار سره دی د نه خه د منافقت چره چا د صحابه سره دښمني و یا پوجي د منافق دي دا د پزل کې منافقت دي او آيات الايمان نه خه د ایمان چې دا حب الانصاري دا مين ادمسار سره ده هغه سره مين کول دا نه خبر ده نه دی ایمان نه ادم منافقت نه بغض لغي سره ان هو به شکه دغلا بهم پدي باندي او پر رحيم شفقت كون کي مهربان دي وعلى السلامت الذين او, قدري خل او استو اغمخي صحابي كرام حتى پوري قد ريك سان باندې خل نفوت استو پات شو اغه مرکه بيان شو ادرس صحابي کرام حتى تر دي پري ذا ذا قد كل چ تنگ شو عليهم الارض و ديبان از مکه بما رحمت سرل پر اخوارنه وزا قد او تنگ شو عليهم و ديبان انفسهم نفس الذي وزا قد او تنگ شو عليهم ديبان انفسهم نفس الذي وزنوا راغلو اللام الجئ من الله شنو شر زه پناسي ودا الله نه الا الهه مگر دغ الله سره دي ثم تاب عليهم دي ميربان وک الله پدي باندې لي يتوبو د دې راه پاره چې توبه قبول شي الله پر رحم وک عليك توبه قبول شي ان الله بشك الله هو التواب الرحيم دې توبه قبل انکه ميربان دي یا ایو هلذین امنو اتقوا الله و كونوا مع الصادقین <سوادقين> بیا ترغیب ورکئ اعمال صالحہ ہوتا کہ وہ تقوی اختیار کرے آنے کا مال اور رشتوں خر کو سر مل گتیا او کئ یا ایو هلذین امنو اے مومنانو اتقوا الله او یلگد اللہنا و كونوا مع <سوادقين> ترا دریشتنه خلکو ما کان له اهل المدینته نه نشاند اوسیدونکو د مدینیوالو ومن حولهم او ا چی چاته ر دیندی من ال اعابه د باندې چانو نه ا ی تخلفو چرسو فاتشی الرسول الله پیغمبر د الله نه ولع يرغو اغورنه غنی به دانونا عن نفسیه دا نفس تا پیغمبرنا سمطلب جهاد که دا لا پیغمبر تکلیف رسی گی و ملگرد تا بمرسی گی دا رنگه استاذ او امیر اغاد تکلیف رسی گی سخت رازی معمولین شاگردان تا بمرسی دانا چه دا غیر نبروست پاتی که گی بلکه دا غیر نبرو مخفی دی ذالکا دا دی وجنها باننا هم زکچ دی نرسې کې دی تا سم انتنندا والله نصبان او نسو استیالی وله مخمهتون او نسل لګه في س الله پهند الله کې ولاونه او ناخلی یو ځای نغلی یو قدم معطن په یوځې بندې یا قیزل کو فاره چ غ س ککو او نرسې ک دی من عدوینتهه پره دشمن نه نیل س مشاقیا الله کوتی لَهُمْ بِهِ به مګر ل کلی چېدي د پااره پاغې بندې عملن سوالی عملسم لب مجاهدي نو تن د رالهړالله راغې یاره دشمن نه یو ځ وغست غې پ غص کېږي او د د تلیب په رسې د لیکن الله پاغېورله اجر ل کې عمل نامه اوغله ډ کږ ان الله به ش اللهله یزیو د بای کې اجرل موسیینین بدلی د ولا فقونه او نهخرج کې د نه فقط شماار سغیریرتن په ډیرې والله کبیتن سغیرتن کا لږوي وله کبییرتن یا ډیروي ولایقتهونه او نهجد کې یوادي یا یو میدان الله کوې بالا هم مګ لیکی بدلی یو ځای وغتهفت کوو الله له پورپره بدې ورکي لهم د دیر پار الیذ یہم الاو د دیر پا چور کدی تعالی اسن ما وردا اسو کان یملون چکی دی و ما کان المؤمنون وک ترقی بعد جهته بیان شو فزایل بیان شو له صحابه کلامه ټوله منګه ټولزو من په یوزای باندې ذو یا وتن پات کیګو د دې الله ویننا ټول په یوزای مو زده و ما کان المؤمنون انرشند مؤمنانو ینرو چې او کافا په یو ضایبان دی تول په یو زیایبانه جهاتته مځې فله نفره پهوله د نوځې من کللله فیرقطین د هریو قبللی نام نو په دی کې توی فتون یا اوډله ل تفقاو د دیره پاه چې په ی حاصله کېف دیې په دنکې څ خلک به داسې چغې به جهات ته دي سب اوول طالبان به غی بس دکړ کوئ نڅک به جهات او اوڅ به د یو رو اوزیره پا چې او یاری قام قوفل ظه جاو راشي ام دی ته لا الله هم ضررو د دیره په چېدي او یریږې فیل او بورتهیانې الم بور ته وخي بیا مجاهدین آخوا یا وهله نه آمنوامناوتلله مطلب دا تعلیم په کداره چې کله یو دینی کار دیئ. د ملګری به ملګې به ستځ او سب پاتې چې او سب لړ شي دانه چې پا باندې دي او باندې به نهځ چې پټول پ یو ځای باند دی او ای چې کم د نه خوشکې نه ځای به نهخوکې کم نه مندر سا به نهخ شوې دا قران ک چې ټول پا باندې او ای واخلی ځکه الله وول یو ن نظرروقاممه هم ازاره جاو اللهم له الله هم یازارون ایما میناو او جنگی گی دا کسان سر یلونکم چنیز دی تا سر من الکفاری دو کفارو نا ولی جدو ادی ممشتی کم پتا سکی خیلزا سختی کفار سر نهید سخت تندید تنگ تروش آغی سردان چه خند پیشانه سر رازی دشمن تا بزان دا سکی چاستان پروب کرایش چوید دیخو جو راباند رازی خوری می جوڑی دا سبوت زان جوڑی نانا چه پخیر راق اپا خیر آقلی ازانو تا چکم دونه داغا جول کی لوله جول کی دشمن ته با زان دغه کوي کی علی یلون اکم من الکفاری چنیز دی تاس تا دا کفارو نا ولی جدو اد ممیفی کم پا تاس کی خیر زوا سختی نمون تنیز دي سوگ دی اولا اندوستان انډیا دی بان اول ورد لپکار دی اول چه تاس وولی ظلم وزیاتی کوای کشمریان دی غریبانان دي اغیر اگر ک� دی باراول کی دی غخل صدقشت نه کنه خپل لغشت نه هغه دا خبر درم د پلانیزه مشرانو نه پلانیزنه ول راوست دی پلانونه باندې پیسې لګی ا پلانې ته امریکای ته ویلره پلانې ته چې موږ نه کشمیر مسله حل کړي وسړی ساده بیخوند غوښته خبره کوي تاسو ل باغی د کشمیر مسله حل کړي تاسو ول نه حل کوي دا غیرا ا ځان لری خپل پیسې لګی چې کم له خوښې نو پغه دې قدم دی او مسلمانان چې کم دنها التقیل تاری اللہ ایچ کم در تنیزدی دو ورش پاقی بانده وعلم و پوشی ان اللہ بشکاللہ معلم و تقین ملگری فرزگارانو دی ویزا ماو نزلت او کله چې چراو لگلی چی صورتون یو صورتو فمنون پاقی کې پس بای پا کې که من آسوگ دی قولو چوائی ایو کم کم یو پتاسو که زاده دو خکارکو حاجی دی صورت ایمان ایمان دا صورت راغې تاسو سره کوم ایمان ته اسیو اړ چا ایمان ډېر شو دا واس پم دا وی څلش پارس قران به یعنی کې چا په عمل کو نو وسو کې چور نه عمل کوي نو ډېر پکې دا سيست لري دا ډېر او اډل لري سټ پروګرام پرې خري دا رنګې قران او اډل دي نو ناکار عمل پرې خودري چې قران او اډل دي رشوت پرې خودري مزه بتاته یو یو پګوت کو چې پلان یو پلان یو پلان قرآن خدای چې کتاب دین انقلابی کتاب دی خو چې چا په سمج او د زړه په غوونو باندې واردات داسې پاستر کې وته او قتل الله توفیق اغلا طغی باندې کو ورکی ادمل کول ورکی نو ادا دکنه نه چوي منافقین هغه چې چا سړیا قرآن داسې صورت ناراضی قرآن بیان کې چا په عمل کو چایمن څه واش الله دا بیان کوي فلهنا په سر کسان آمنو چې معمناندي فزیده ته هم نخکار کې دي للا ایمان ان ایمان هغه ایمان غیې واکیږ وهم يستبشرون شرون او د خوشالږ و لنا او هره کسانان في قلو بهم چې پهزونهدي کې مرضون من فقط دی فذااد ته هم نخکار کېدي لرج د منافق په ذرو کې بغندګي خارقي هغه وایي چې قرآن نه وینو نه خلک راټولې کې دا لدی زنانه ناغيب نه زما دا غ زنانه زنانه نه کوي چې کا وچره دا سې لذي او یاد غلا نور پسې روغ ورده دوربند څوک سړي نو خپل بت د لو باسي تاسو موږ ته معلوم نه کنا خود دې ته وایي منافق او د ته وایي دا نا جوړ د غریبو دا نا جوړې کنه دا راځونه دې رنجې دي کړه چې مرز پرو دې کانو ټم ټم کوي باده ا وبي مار بے صبره دا لا په دغه باندې خو صبر نه او نور خو جوړې کنه دا د دک څخه دې منافق دا ټول مرله او کله مبتدیق دغه څه کوي کله منافق دغه څه کوي نو یا منافق دې لګیا نو ایبا لګیا به خپل منافقت الله بوته دا را رسیدا الله فضااده د همری الارریچیم خکاره کېږي او ګندګره سر دي سره د ګندګې خپله او هغه د خولی دا, دا باوي سرو دي دکهې نوورسم شلوا معتو او چې کوم ځای نه اواز دا را ځې هغه هم د کوي دکه د بیخواند نه د بغیرت وګلی اکثره. نه الله و واماتتو او مشيدي وه هم کاافیرون دي په حال لکه فر او دا خو لاداددي دا خو سره یا نبیل او نبیله سلام او سلام په وبي باندې الزام لګاوونه الزامونه به لا ګول نه او کله بلار کې ناس ته نجستوږه وراتلای به هغه پیغمبر مونږ پیمانه لکم یو اټرويتي نه بلبا بلار کې بنا لار به تف سیم کړي به کم یو په کم یو هغه ساهر نه دا دا اوس هم دا کوي خلار کې ناس لاره تقسیم کړي او کې شوبات او اخر کده چې کم د غا کې پروانې شتره وهو يخفر مامونه يريد يواجد الله يوماتو وهم كافرون أولا يرون آية دين غوري آية دين ويني أنهم شي بشك دي يفتنون أزميل شي في كل آمن فهر يوكال كي مره تن <تصفيق> يو پيرا أو مره تيني ياد و پيري ثم لا يتوبونا بيا توبا نوباسي ولا هم يذكرون أو دين سيت ناخلي وإذا او کله جراو لے گله شی سورتن یو سورته او پای کی ذکر دکې تعال شی و ذکر فيه القتال او پای کی ذکر د قتای شی او پاسه جہاد او کې نظر او ګوری بازم بازم پای پدی کې الا بازن بازوتا حلیا را کوم ایوینتا تاسو من احدین یو کس ای ګوری تاسو تام احدین یو کس سم من صرفون بیا روان شی سمت لم منافق ود سو. کې صورت براقه منافقینو به یو بلته لکه زم مبارک حسین دی اغلی اساق نه یا وا ذکر د قتال اجازه جهاد تو دي نه منافقان قتلنه نیوبلته به د بانون لاند کتلو چمن د سو ګوري کنه ګوري وای سره د بړوند لاند خو به خځو ګوري وای زنانه ګوري سره خو جابو چت ګوري داسې ویني دا جهاد به سره ماتو ملابه ماتو دا غړقړ څټونه ویني ولو منافقین د درانه درانه څروم اسبین خوليم ممدیدارو رنگونه يم خو خدای پیسینم نه دا به یو بل دا مون ته سو ګوري هم مون ته ځاو کتل نه چې بنا سم مان صرف نه بیا روان شي یا بروان شي صرف الله اورد الله قلوبهم سن ددي به انمزه کجدي قامن دا چې قوم دی لايف قهون چې نه پويګي لقد جاءکم يقنا راغتا است سوال پیدا شه د مغربي ملکونو ها تاسو پټانه چې جهاد او اسلام په توره باندې راغله دین اسلام چې خورشه یا توره پزور خورشه وره ظلم او زیاته یې کړی دی نه الله وینا لقد جاءکم یقینا راغتا استا رسولا پیغمبر من انفسکم چې د نفس نستاسنه ده عزيزن غران ده عليه پاغه باندې ما ان تم تکلیف استاسو حریزن يرسناک دے علیکوں پتا چباندے بالمؤمنین خاص پما منن اور اوفر رحم شفقت کون کہ مہربان دے اور توره پزور اسلام ندرغلے اللہ داس شفقت امن والے پیغمبر رالے گلو چ دا ار چسر داغی خوشلو کڑ دے دشمن سرے خوشلو کڑ دے ملگر سرے خوشلو کڑ دے داس اک نوش معلومہ اے کہ دشمن سر امدیاتی کڑ نا دشمن سرم خسلوک کلو دی فا انتاو اللہو پس کچرم اخوالو دی فا قلو آیا حسبی اللہ کافی دی ما لا آئلہا نشتر بلغی بیمداد کون که اللہو مگر دقا اللہ دی علیه پا دی اللہ باندی توکل تو مازان سپار لدی ویلیه دی اللہ تا فإن الله تعالى في توقع القومة وهو دقال الله رب العرش العظيم مالك در عرش لئي نزول كي پس در سرطة بن اسرائيل نازل شويري دعوة در سرطة عرد در شرک اتقادي و فعلي عرد در عقيدة عربت د شعر د فیلی کوي دا دا صورت ماخه صورت سره عربت په تعلق دی په یوو طریقو سره ماخه صورت کې هجرت د پیغمبر هغه بیان کو ماخه صورت کې هجره د پیغمبر د اخر پیغمبر ذکر کو ندی صورت کې هجرت د موسی عليه السلام ذکر کو چې حجرت هجرت کړو د الله ر دین لذکدا سورته دې سورته پښې یو ځای راوړو یا مخ کې سورته کې بیان د منافقینو شو مخ کې سورته کې بیان د منافقینو شو د پدی سورته کې بیان د مشرکانو کو ذکر دا سورته دې سورته پښې یو ځای راوړو دریم مخ کې سورته کې الجهاد فی سبیل الله هغه بیان شو جهاد او هغه د ترغيبات ورکړو نه جهاد به یره سره 파ره نه په دې سورات کې هغه اصل مسلې ذکر کوله او هغه سوره ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض بهشکه استاسفانن کې هغه الله دې چې اسمانونه ازمه کې پیدا کړی دي په دې وج باندې نه دا سورته دې سورته په څه کې راولل داغه دې دا سورته اخر کې بیان شو بين توالى فقل حسبي الله کچر دی مخاله ون اوایا چې مر الله کافیدے لا اله الا هو نو په دې سورته کې دغه مسلې وځاحتې کوم ځکه دا سورته دې سورته پسې یو ځای راوړو یا مخ کې سورته کې اراده شرک اعتقادي وشو مخ کې سورته کې اراده شرک اعتقادي د پهې صورتت کې د مشرکین د اق رد کوو د صورتت کې د مشر د کوو ځکه دا صورتې د صورتت پس یو دی راړ یا مخې صورتت کې تیر شو الله دی سره او جنګېږي او جنګې کې او سره ځکه یو ع به عمل الله به کوم الله باستاسو په لااسونبان دیله شصورور کې او تنید قوم منانو اقبه يخي کی نه عذاب سره نه په دې صورت کې ادغه چکم نه بیان کو ځکه دا سورته دې صورت په یو ځای راوړو خلاصه د صورت دا سورتا په دې کې درځا یا اراد شفاعت قهرين اول درميت کې ما من شفيع الا من بعد اذنه مامن شفیع اِلَّا مِعْبَادِ اِذْنِهِ اراد دا شفاعت قحیج کم دے نکو او دوز آیا بیالوست راتلل او دعور توحید دعور توحیدو او, او پاقی بانده یوول اس دلیل اقلی یوول اس دلیل دا بیانول در مضمون دلیل اقلی دلیل اقلی په دې سورته کې بیانول د انبيیاء علیهم والسلام نه نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام دغی واقعات ذکر کوله په دې سورته کې او په دا, دا مسله توحید او قوم د یونس علیه السلام په ترغیب الی واقع د قوم د یونس علیه السلام په ترغیب الی الایمان باندې د ذکر کوله دې تریکې سره سورته روان ده بسم الله الرحمن الرحیم ا د از زواجر مشتره دلی بیان کنده غنه پس زجر چکم دینه ورکی او بیا اخر د صورتو اول سرا مربت کینه داو د توحید اغر استروڑی الف لام را تلک روان آیات الکتاب الحکیم آیاتنا اند کتاب دی چ حکمت والده الف لام را دی صورت تا زوات الراوی در کم سرط پا اول که چالی فلا مرا راشی اغیطوی زوات الرا او داغین مطلب داره چه پا دی سرط کې دلیل نقلی ذکر کیگی دلیل وحیم زک اقلی او دلیل نقلی واس حکیم لفظ یراولو دی نه دلیل اقلی زیاد ده زکر لفظ ده حکیم رولو اکانالی ناسی آیده رپاد خالکو عجبان ناشنا ان اوحینا شوية وكلمنغا إلى رجلن يوسلتا منهم چپا ديكي دي أو سيووي ان انزر الناسا چو يروا خلق وبشر اللذين أو زير ورقا كسانو تا آمنو چمو منان دي اندلهم بشكر دير پارا قدم صدقين درجة دلويا عند ربهم پخواك در اخفل قدم صدقين درجة دلويا درجة دلويا دا یا قدم صدقين اغه ثواب دے خيستا ثوابن حسنن ثواب دے خيستا یا قدم صادقین اغه درجه دنیک بختيارہ نیک بختيارہ یا قدم صادقین بیسد پیغمبر دے لے گل پیغمبر دی دام قدم صادقین کی راضی الا پارا قدم صادقین بدل دلویا درجه دلویا عند ربہم په در خپل قال کافرونه اوی کافرانو ان نههاذا بشک دا ل سااهرم مبين خا مخه دخکاره او پیغمبر غمبر تيې جادوګر ولیوي داغې جواب ان نرببه کوم الله ب ش تاسوو پون پیغمبر داوینا دی پې غمبر داوي نه کې چې د منږپالون کی والله دی ل ان نرب الله زكا زمانگا پیغمبر داوی چاستاسو پالون که والله ده پده و تجادو گروی نکو اس مسئله توحید بیانی و تجاسو بی و خیر وی بام بیوتی ویلی بی دینا اللذی آغا اللہ خلق السماواتی چا پیدا کرس منونا والارزاز مکی فی ایستت ایامن پشپک و لازو کی ثم بیادا خبر موریز توا چا برابر شو دی علی العرشی پارش یو دب بر الامراه انتظام كون کې اداريو کردې استوا عل عرش باندې مخکي صورت الهراف کې بيان ترشه چې استوا معنا برابر والی او داغي برابر والی کیفیت او اغه موږ ته نه د معلوم الله پاګه باندې خو پويږي یا دبرل امره انتظام كون کې اداريو کردې یا مدبر څوک دی یول الله دی و نه دی وینا قد باندې غوسان قدبان او عبدالدی و عبدال غیچ کمنن امور د الله اغستری او پغی تقسیم کول دی و غی دا کارونه کوي حالانکه دا څه نه ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علی الفاطر ربانی کی ویل دی چې ابدال دا صد دی ابدال دا اردی چې تنظیم کوون کې اغه صرف یو ولاده غوسان قدبان چې کمنن نشتر او ابدال وی علما و تا د یو زینبل دیته او د بل زینبل دیته شوک پیدا کیږي شوک چ کم نه نمرې ابدال علماي حق پرسو ات مردي دنه چ کنه دین شوک بل څ غوسان بل شوک دیو پلانې غوسګرم دی پلانې غوس چ کم نه یخد نانه نه دا غنرم سمي الابدال ابدالن لانهم يبدلون بامر الله داد الله په کوم باندې ګرا بللی کیو خبر خدا چې خلق دې سم مراده لنه غد غندي حق پرسو علما دي نه علوي یاغ فرشتې چله کارو پاغې تقسیم کوي ديڅوک د باران نو دي آاسوک د ساغستي اووک د ای جبله امیناندسې الله ی دا برل امره انتظام کوون کېدارې کار دی مدبر یو الله دی ارد د شفا د قهري معمنې شفین نشته ایڅوک شفاارت کوون کې الله من بعدزې بغیر د حکم دا ال لا نه ظالو کوملله دد کارو ستاسوو کوون کې یو الله دی. داور توحید دریسه ماره دلیل بیان هي سماره سر وتا د دې کارونو تاسو کوم کې ولاده رب کوم چرف تاسو ری فعبدوه دې بات کوي خاص د الله افلا تذكرون بي ام تاسو نن سيتنا له زور نه ورکا حمزه زور نه پاره و تاسو بي ام نسيتنا مضمون توحید بیان شو مضمون مل اخرت الیه الله تعالی مرجع کوم و پس تاسو را اند ټولو واده الله حقا داوادنه پالله بند رشتې ان نهو ب ش دغه الله یيب دوله پیدا کی مخلوق یو د هو بیا بیا دوباره جوونې کوي لزیله نه د دیېره پا کیا کسانو ته آمو چې مهماندي امالی هااتې عملکیین ن ګبل قشتتو په انصاف اے انصاف قیمت ت انصاف وئ ځکان چې چا عمل دنیا کی کوی اوسط کې جاری ده نېګه قیامت نه خو هغه طبيعته نور نه میلاوي د روز تو مثال د پینشن دی سره نه یاغه نوکری بس کېو پینشن اخلي وې د پیل پینشن شویل یا وفات وې د پینشن به ته میلاويږي لکه دا نه یو خو بیا با دکه سه دا ست کې جاریې چکم کم وروسته کړو یو نه عمل او دې وفات شو او د کوم چا په عملو کې د پاغه نیک کار باندې د اجر خود ته نه میلاونه شو دنیا کې ناخیرت کې وته میلاوی کې زکه انصافه قیامت ورسره چې کوم دی نه او چا چې انکار کار نه کړی ناغه بنیادي خې دی هغه مور شو داغه ته خدږی په 200 ملیون شې صفي عمل کړی چې وسې وسړې د هغه ډم ټب کو او کیسیټه ډاکړه دین اوه ورپسې غګیږي ناغه ورترسي نکنه هغه کنه دا ورسنه نه را هغه ډاکړه دې ورګیږي ورپسې تو ته وپاسي او چې چا ک سر د تو در سونهته د قرآ او د حدیث س ډ کوغنی شتغ کې جوورپس اجر سوابوسط کې جاریه ده نه او که د دوال دغه نالای بل قیسول کسان کفرو چې من کردې له هم د دیره پااره من همیمن لیمن هممن بو ګرمووواذابان علیمن اذااب در ناک دی ب ما په داغې کانو یک فرون چې دین کار کوي او د بمن ناکاره من د دنیا کې تووبويستله نتدا خبسماتوش اوس دلیل اقل بیا بیان دی هو الزی الا غذات جعل شمسا چې ګرځول دینوار از یان روخانه وال قمر اسو مه نور نرانای شمسته ضیاوی دا اصلي رناره او د قمر د سپومه را نه د ارزله دا دبل نه دغه حاصله وقدره او انداز کړي په هغه کې منازله درجه ناره غټه کیږي سپومه ناره غټه کیږي سو کې نه ویني ا دا میاشت روجا ول چې کمنو ډېر څوګ نه بیا ویني بیا په دې مرض باندې عوامو ویني په دې مرض بیا کومه څه ولا ویني او خوګل باندې نه کنه هغه په دې مرض ویني لتاعالم د دې را پاکه فورشتاسو دا د سینی نه پښمار د کلو نو ول حساب او دیسا ما خلق الله نه پیدا کړ الله زالک دا نظام الا بالعقی یعنی د اظهار الحقی د تعارض کارک ول ده يفصل الآيات واضحة بيان دليل لقوم يعلمون لبعدها قوم تغيبونيكي إن في اختلاف الليل بشك ببالو لرشبكي والنهار درسكي وما خلق الله وعاك پيدا قرد الله في السماوات باسمانكي والعرض بزماكي لآيات خامخانشاني دي لقوم يتقون لبعدها قوم تغيبونيكي دعالنا زجر ورکي زورنا ورکي وس إن الذين بشكاكسان لا يرجع ناجع اميد نكي لقاء نادم لا قزم ورزو او خشال شده بالحيات دنیا و جن دنیا بانده يرجع نمانا ده زكي اميد او يرجع نمانا ده يرمو سورة نوخ كي بچه کم دهن راشي واتمعنو او آرام ممي بحاپ ده دنیا بانده پا مال دولتو دف دنیا سوك نخوشح لیگي ار سوك بخوشح لیگي چه ما سر دیره د مال سبال کول د حلالو د الله نه د نه جز ندي وه الله حلل ذکر راک او ډیر را لراکی نو دګدا نو اله وی خوشالي کی پی نو خوشاله مانه سو وات مع انو بها آرام ميمي پغې سره نو هر څو چې مال ډیر نو مات وره حتي نو د هغه سم مطلب نبي او اللينه يني اا کس انهم عن اياتنا قد د اياتون زممن نا غافلوا خبري مال دولت وسره ډیر شنو د الله کتاب نه پزانويستو عمل سوالی هااتې عمل کینیک روان به کېدي رب به هم او را خپل به ایمانیم په سب د ایمان ددي معامانو بګیر ایمان ووي او جننت ته به د داخلېږي په پول سرات باندې بځي تجری به کې بهمن تا عمل ا نهو لاندې دا هغې نهلیفی جناتې نهیم په باغ نو دنی تونو کې ب. داوا هم وینار دی فی اپدا جنت کی سبحانک اللهم پاکر تعالی ایلو یا خدایا وتحیاتهم دال ردیفی اپای کی سلام سلام سلام و اخر داوا هم اخرنه خبر ده دی دای ان الحمدلله رب العالمین شفاء یختای توبو ی ولل رضیچه پالون کی د مخلوقات دی مخ کی ایتانو کی بشارت مومنان تو چې دې له والته کې ډالې ورکول شي او دې بهخلي او خوشحالي کې با داوا من فيها سبحانك اللهم وتحيتهن فيها سلام در جنتیانو محفل بشروي جب شپ پلغي ا دېوبل استاينه غب کوي ځکه جنتیان و د یو بل ستاینه کیو د یو بل خبری چه کمده ده خوشاره اغبکی نه ناس پی خداقی شورو ام ده الله پذکر سرا <تصفح> پذکر سرا او ده غی خاتمه ده مجلس ام ده الله پذکر سرا <تصفح> ده ایتنو کی ده غی بیانو شو وَلَوْ يُعَجِّلُ الله او کچره پا تلوار ورکوله اللہ لِلنَّاسِ خَلْقُتَ اشَّرَّ تَكْلِفَوْ اِسْتِجَالَهُمْ پښاندا غوښتل لري بل خیر په خیر په خوشاله باندې لا کوزي الهيم خامخافه سل بشيوا اجلهم دي تاجلهم نټر دي نظر ابن حارس مشرک غويلو خته مون پناه کړو نو مون له الله فر انذاب ولین راکې نه الله فر انذاب او چال ور کومنا بلکې دا غيخ فل نټر او دا غيخ فل وخت دی کله چا غنيټراله الله اي اغيته بسدارسي فَنَظَرُ نظرور اللهذ نه پهپې لَا کسان لا ارجونه چمن د کې ق دمل قازمن في توغ یاهم په سر کشی خپله کې یا ماور چې دزړړهاندري بیا زجروررکې مشرک انسان ته و دا مسل انسان ضررو کله مشرک انسان ته تلیف داانه نراابلی منګ ل جنبه پ ډهبانې او قاعدن یا او قائم آیا پولارا باندی فلم ما پسر کلا کشفنا چرر کمنگا عن حردنها زر رو تکلیف دادو مران گرزی ده کعلم یدونا لکا چمنگی نورا بللی الازر رمسو اغا تکلیف پلتا اللہی دای زن ناجانا کی دارنگی آم کسان چی بیماران شی نویرک از خدای جوڑ ندا بس په جمعہ کې مځه او بیا حمامت المسجده ما زبر جمعات کم تر هم واه ازبال ته نه استمه اکه جوړ شي نوې پلانې کار نه پاتې شو او غی په څه زم ما په پلانې کارا نروانېږي کتوا ته د فرض منځ وخدي او به شي ارزه کېږي موږ لارې الله جمعات ګرځولې ندا بیا دا څه کوي نده الله وی دعانار بلي منګاله جنبهه پړډه باندې پملاستا دیم لاست وی یا خدا ادم دې کټ کې نیک شمع نه چنیخ شه او قایدان یا پناسته باندې دی وی خخا زبروغ ما زاو خپل ستر کو بیام چې کم نه خپل زوی وینم